Peti és a télapó. Na, az úgy volt, hogy Peti nem szeretett köszönni. De senkinek, sem a szomszédbácsinak, sem a közértes néninek, sem a doktor néninek sem anyabarátnőjének, de még az élinek sem. És minél többször hallotta, hogy Na, köszönj szépen, Petike! Annál kevésbé szeretett köszönni? Nem is köszönt. Sőt, újabban, ha anyja vagy apa valakivel találkozott az utcán, amikor Peti is ott volt, Peti még a fejét is elfordította, és megpróbált úgy tenni, mintha ott se lenne. Tél volt, hómaszatosak voltak az utcák, Várjak köszörülték torkukat az útszéli fák termet ágain. <gül> Biztosan ők is a télapos dalokat gyakorolják, mint mi az oviban. Gondolta Peti, és már előre tervezgette, hogy mi mindent kér majd télapótól, ha majd találkozik vele. Anya gyakran magával vitte Petit, amikor vásárolni bent. Üzletről üzletre jártak, nézegették a feldíszített kirakatokat, tolongtak a tömegben, és néha vásároltak is valamit. Peti természetesen a boltokban sem köszönt, sem a véletlenül arra vetődő ismerősöknek, sem az eladóknak, hát szóval senkinek. Egyik alkalommal, amikor egy zsúfolt üzletben anya már a pénztárnál áll sorban. Peti, aki ott bámészkodott anya közelében egy játékpultnál, hirtelen észrevett egy olyan társas játékot, amivel az oviban nagyon szeretett játszani, és már ég meg akarta kérni anyát. Vegyen olyat otthonra is. Anya, nézd, í itt van olyan, mint az Oviban. Vegyük meg, kérlek. Futott anyához, de anya éppen beszélgetett valakivel. Egy bácsival. Petinek Ismerős volt a bácsi, memlékezett rá, hogy gyakran szoktak találkozni az utcán. Köszöntél, Petikém, szólt rá anya. Peti azonban elbújt anya mögé. Egy, Peti, ne butáskodj, ismered Sanyi bácsit, már sokszor találkoztatok, hát itt lakik a közelben. Na, ne bújj el, hát üdvözölt, Sanyi bácsit. – Anya, mutatni szeretnék valamit. – suttogta Peti anya háta mögül. – Ott van az a társas, amit annyira szeretnék. – Mit szeretnél olyan nagyon, Petike? – Kérdezte anyi bácsi. – Anya, anya, gyere! – húzigálta a bátyját Peti. No, – hát Nekem is elmondhatod, hátra tudok beszélni a télapóval. Szívesen megmondom neki, hogy milyen ajándékot szeretnél. – Sanyi bácsi, te ismered a télapót? – kérdezte anya csodálkozva. Na, hát igen. Azt a télapót, aki az oviban ajándékozza meg a gyerekeket, és ebben az áruházban is elszokott jönni, hogy meghallgassa és felírja a gyerekek kívánságait. Na hát, azt a télapót nagyon jól ismerem. Holnap már biztosan itt lesz, hiszen három nap múlva már szét kell, hogy hordja az ajándékokat, és addig még nagyon sok gyereket kell meghallgatnia. Peti kérd meg agyát, hozzon el holnap is ide, és akkor beszélhetsz is a télapóval. Megmutathatod neki azt a társast, amit szeretnél. Na, nekem most mennem kell. Szervusz, Peti, szervusztok! – Szervus, Sanyi! Üdvözlöm Katit meg a gyerekeket! – búcsúzott anya Peti kezét megszorítva, hogy hát köszönjön ő is. – De Petike csak nézett, Sanyi bácsi után, meg nem szólalt. Másnap anya elment Petivel az áruházba. Télapó már ott volt. Rengeteg gyerek tolongott körülötte, és ő mindegyikkel kedvesen beszélgetett. Aztán sorba ölbevette őket, meghallgatta a kívánságaikat. Peti is odafurakodott, és jó hangosan kiabálta: Szervusz, Télapó, szervusz, én is itt vagyok! Pedig anya most nem is mondta, hogy köszönjön. A Télapó azonban nem hallotta Peti köszönését, sőt, mintha a hangját se hallotta volna. – Na, Télapó, Télapó! Kiáltott ismét Peti, és még közelebb nyomakodott. Már egészen közel volt, de a télapó oda sem figyelt, pedig Peti olyan hangosan kiabált, hogy azt nem lehetett nem meghallani. Peti a télapó elé küzdötte magát a tömegben, és teli torokból kiabálta. Télapó! Télapó! Szervusz! Kérek ajándékot! Én is kérek azt a piros dobozos társast Télapó nemhogy nem válaszolt, de még el is fordult Petitől. Peti sírba fakadt. Már majdnem visszaindult anyjához, amikor a télapó mégis ránézett. Hosszasan nézte Peti könnyes arcát, elmosolyogta magát, de nem szólt Petihez. Sőt, hirtelen újra elfordult tőle, és egy kislányjal kezdett beszélgetni. Petinek valahogy nagyon ismerősnek tűnt a télapó kedves mosolya, de annyira elkeseredett, hogy nem is tudott azon gondolkozni, mitől annyira ismerős ez a télapó. – Haja, aja, a téjapu nem beszélt velem, meg sem hallgatott, pedig, pedig észrevetett oda! – bőgött Peti anyja kabátjába. – Még csak víz se köszönt nekem! – Nagyon sajnálom – mondta anya. Vajon mi lehet az oka? Te sem tudod? Többet nem mentek az áruházba. Elérkezett a télapó napja. Dél az óviba jött a télapó. A gyerekek kórusban köszöntek neki, aztán verset mondtak, énekeltek. Ezután a télapó mindenkivel külön beszélgetett egy kicsit. Peti, ahogy figyelte, Rájött, hogy honnan volt olyan ismerős már az áruházban is. – Ó, hát persze. – A Sanyi bácsira hasonlított. – Na de nagyod. Peti izgult, remegő lábakkal ment oda a télapóhoz. Félt, hogy megint úgy jár majd, mint az áruházban. Na még a hangja is remegett, amikor megszólalt. – ti télapó! – Szervusz! – mondta a télapó. – Nem tudom, miért járja az a hír, hogy te nem tudsz köszönni, hiszen akkor is köszöntél, amikor bejöttél, meg hát most is, és milyen szép hangosan. – Úgy tudom, jó fiú vagy, tessék itt az ajándékot! – Ne busulj, majd én elmesélem mindenkinek, hogy igenis tudsz te köszönni. Peti nagyon boldog volt, és este otthon, a csizmája mellett, a csokik között megtalálta azt a társast, amire vágyott. De még ennél is jobban örült annak, hogy most már mindenki tudni fogja róla, hogy – már – Tud köszönni, és ettől kezdve Peti az utcán is, a boltban is, az oviban is köszönt mindenkinek, Sanyi bácsinak különösen.